Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila jomit din emma ba'd Pra masi i përmeni autori rahimahullah shtyllat ose rukna të namazit në na përgjithsi filon me të shpjegimin e the the tyson do më thën të secilit rukun edhe thot rukunul awwalu alqiyam ma'a alqudrah do më thën styla e parë është çndrimi në kamp nëse ka mundsi do më thën dhe dhelilu quluhu ta'ala e bar argument është fjala e allahut e lartësuar hafidhu 'ala ssalawati wassalati alwusta Vakumu lillahi kanitim Në tanë Rujen i namazin Pra kujdesu një për namazin Dhe për namazin e mesëm Dhe rini më kamb Të përullur para Allahut Ketë ajete ka pru si argument Se qëndrimi më kamb Ashtë rukën Një prej rukënve të namazit Thotë sheikh Mohamed Eman El Gjami Rahimehullah Se me këtë ajetë gjithashtu me këtë fjalë ku ka thënë Allahu dha kumu lillahi qani tinë pra rini në kandë për Allahun të përullur me këtë fjalë kanë argumentu disa djetarë që thënë se edhe khushuji ose përullja gjatë namazit ashtë rukën i namazit disa thënë se është wajib në më thënë një prej obligime në të namazit disa thënë se nuk është vaci por aspre punve e, më trancishme te namazi sepse në realitet për ulja edhe koncentrimin namaz, do të thënë përqendrimi në namaz në veprat edhe fjalët që i bën namaz, apo për ulja ndaj Allahut gjatë atij në veprave dhe atyre fjalëve në namaz, ajo është esenca e namazit, edhe spirti i namazit. Për namazi pa përullje ashtë sikur një coftin të më thënë sikur një gjë e vdekur të më thënë nuk e ka shpirtin të më thënë nëse e falë namazin nduke mos qeni përullur në namaz a i namaz ashtë i zbrazit të më thënë qëllimi i namazit është përullja nda Allah së përhanatala me madhrim e kjo përullje ashtë të më thënë përqendrimi në kuptimet e fjalëve dhe veprave që i banë namaz, mirë po edhe qëtësimi i trupit në namaz, të më thënë më shtu levizjet e te përta të më thënë të panë e vojshme, të më shtu ato, të më thënë levizjet që janë sikur lojë në namaz, sikur, si që banë disa njerës të më thënë që nuk përqendrohen në namaz, në fund nuk janë të qetësuar me trupin e tyre me të dy kënd, po një herë msetën në anën e kënd, një herë në anën, një herë lvizin këmen ose e nuk i mbajnë fort lidhur ashtu si si ka urdhëruar pengjameri sallallahu an selam, po e, me me ndonjë mëndovë luijnë me me mjekrën ose me flokt ose me rrobat, do të thonë që duket sigur Është, është ndalë për mi regullu robat është për me regullu mjekrën e jo për mu falë Mirë po, në kitë aspekt se së të qëhë Mohamedinan El Gjami ka dhe njerës shka e te projnë dhe më thanë që kur të lidhët namaz bëhet cikur me qeni ngurt dhe më thanë edhe nuk bën asë një levizje pra ndaj do të me bëhet dalim mes levizjeve që janë në dobit namazit edhe mes levizjeve që mund të quhen loj Dëmë thënë, levizjet si që janë për që mu me plëcu safin, ose për me drejtu safin, nëse safi parateje ka zbrastir, ose safinë të cilën je nga në imamit ka zbrastir, dëmë thënë, lejot me leviz për me mshelat zbrastir. Ose nëse është safi i shtrem, dëmë thënë, ti duhet me shku pak ma përpara, ose pak ma mrapa, ka njerës që nuk levizin, dëmë thënë, edhe nëse eshtinë, me drejtu safin ose me pëlletsu safin dhe më thonë duket sikur kamët i ka i ka të mjelta në tokë edhe nuk levizë aja është më thonë për disa për disa fanatikëve të më dhejbët hanefi sepse ja përshkrujnë më dhejbët hanefi më thonë ketë regullë disa për të më hanefi vetë më vëndshëm jose ka thonë ebu hanifja se ose ati në zënës të ti të parë se thonë se nuk dohet me lëviz gishtin e madh i kamzë diaht në dof me lëviz gja gjatë namazit. Edhe përmendin një fjalë që ja atribojnë Aliut radhiyallahu anhu, e që nuk është e vërtetë, se gjaja i ka thënë me pa, mos mos mupasprisave si prej, gjakut do ta kisha ngul gishtin e kamzë diaht me gost. Do të thonë që mos me lëviz në namaz, të nuk është e vërtet se e ka thënë Aliut radhiyallahu anhu. Mirë po, edhe gjithashtu, ajo se gjaku e prish avdesin nuk ka asë një argument prej kurane të sësënetit. Sido që oftë, qëndrimin kam, ashtë rukën. Edhe gjithashtu, me, në bazë këti ajeti, aje që falët duhet të ketë kujdes, që tjetë dhe i përullur. Dëmë thanë, që tjetë i qëtësum në nënaz, më zboj lëvizje për cilat nuk ka nevoj. Dëmë thanë, ka mundësi edhe të ketë nevoj sigur për që mullë të kruhet, ose, ose të apërzanë edhe një mizë, ose kështu. Në më thënë, nuk duhet aji gjatë ketë namazit me mendu për mizën qëka e shë nalë në hunë, dhe mos me mendu për fjallë qëka i thotë namaz, po mundet me largu edhe mu koncentru në namaz. Përëndaj, ka levizje që janë ndobit namazit edhe janë të lejume. Mirë po ka levizje që nuk ka kur një farë nevoje për to, mirë po të disave jështë dhe traditëve, mos kujdes dhe më përnë kanë në namaz, kështu që e të projnë me levizje. Ka mundësi që me levizje të sumë të adhe me prishë në namazin. Dhe thëtë, si që thame dhe maherët, se qëndrimi në kanë, është rukën për ata që ka mundësi, për namazet obligim. Dhe më thënë, namazet që janë obligim, aj që ka mundësi në kam, menet në kam, edhe falet ullur për shemëll, atëher namazit ti është i kodë, i pavlefshëm. Sepse pina meri sallallahu anem sallam ka thonë salli ka imen, dhe më thënë falu në kam, fe illem të stëti, fe gjallisen, nëse nuk ke mundësi, atëher ullur. Dhe më thëmë, nëse ka mundësi, dhe falet ullur, dhe të thotë se namazit ti nuk është i vlefshëm. Kurse për namazin në filë, le që edhe njeri nëse ka mundësime në e të nëkam, lejo të dhe më falë ullur, mirë po shpërblimin e ka sa gjysme ati që falët nëkam. Duhë më thanë, duke o argumentu me hadithin, që e ka këtë tekst që thotë për nga meri sallabohu në sëllem, namazi i ati që falët ullur, është sa gjysme i namazet e ati që falët nëkam, dhe për namazet në na file. Kurse, aji që nuk ka mundësi më falë nëkam, qoft e farzës e na file më thënë kur falet ullur e ka shpërblimin e plot dhe më thënë sepse nuk ka mundësi se për nga meri sallallahu ka thënë kush sëmuret ose është në udhëtim a i ka shpërblimet e vej prave që i ka ba kur ka qenë shëndos edhe kur ka qenë vendin e vet kush të i dyt është tekbiratul i hram dhe më thënë tekbiri filastarës tekbiri i hramit قالت سيخ محمد بن عبدالوهاد الثاني برا روكني دوت ستولة دوت ياكوستي دوت تكبيرات الإحرام والدليل حديث برا أرغمانت است حديثي تحريموها التكبير وتحليلوها التسليم نفهم تحريم, تحريم باهت ما تكبيرين كرسا تحليل باهت ما سلام تحريم تسجد ما ثان ما باهت حرام تسجد Sëpse me të këbirin filestar, njerit i bëhen haram disa gjana që i ka pas halal për para të këbirit, si që janë ngranja dhe pirja, ose bisejda, dhe më thënë që janë halal, mirë për namaz janë dhe ndalume. Kurse të hlil, dhe më thënë me bëhen halal, prapë, dhe thëtë prapë delë prej namazit dhe dhe bëhen halal dhe atët njët atë punë që kanë qenë halal më herët, me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t selam do tëtë të suneti për nga mirit qëllallahu anem sëllim në ka mësu kështu në më thënë se namazi fillojt me tekbir me fjallën Allahu Akbar edhe përfundon me selam ashtu si që është në sunetës selamu alikum wa rahmetulloh edhe nuk bëjt me tjetër sen nuk fillojt namazi me tjetër fjall ose me tjetër vejper edhe nuk përfundon me tjetër fjall ose me tjetër Vejpër, se që kanë thonë disa api fanatikë vetë me dhejbeve, se fillohet me, me cilin do fjallë që e madhërënë Allah, nësikur përshonë Subhan Allah, ose Allahu e Kabir, ose të njëjshme, kjo nuk ka asë një argument në të shëriat, kuptohet. Kurse edhe ma e keqja është për selam, që se kanë thonë nuk ka nevoj me përfundu me selam, dhe më thënë nëse i përfundarën në, pra edhe të shëhudin e fundit, mund është mu qupi namazit për n edhe në qëfë se e prish avdesin në atë moment, dhe më thanë namazë e është i plotë, përbara se me dhënë selam. Këto kuptohet se nuk kam kul një farbaze në shëriatin islam, për hadithi është argument i prerë, që ka thanë se të hrini bahët me të këbir, kurse të hlili me selam. Pra të këbiri, këtë të këbir të të hrim, është si kur i hrami për haqë, dhe më thanë kur e vendosë me hi, në regullat e haqqit, banë disa punë në haram që janë haval për para, para i hramit. Edhe atje ka gjithashtu tahlil, që banët me prerjen e flogëve për se unë numre, ose me tawafu dhifat. Më thënë, mështë zgjerojëmi, atje në haqqë si që ka i hram edhe e, tahlil, gjithashtu edhe namaz ka i hram, ose tahrim edhe tahlil për kë ose ti kuptoni këto dy fjalë që përmenden në hadith Pastaj ka thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa ba'daha al-istiftahu wa huwa sunna mas takbirat thaa as duaya istiftahi do të thand duaya e filljes në namaz duaya e fillimit të namazit qauluhu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka Wa ta'ala gjadduke wa la ilahe ghajruk. Dëmë thënë, kjo është aja duaja i stiftahit, të cilën e ka përmenjë shekh Muhammadin Adil Wahabi, për ndryse, duaj të stiftahit ka të sumëta. Dëmë thënë, kan ardhë transmitimet prepe nga Merit sallallahu me sallem me forma të ndrysme të filim, dëmë thënë, të duaj të filimit namazit. Kur sai çfalet duhet ta bëj njëmë pjatënve, nuk lejohet të mibasku më shumë se një. E kurse si thon dietart, ma dua ja e shtuaj hetma e vlefshme ashtajë që përmban madhrim te për Allahu subhanahu wa taala. Do thon disa prej duave përmbajn dua, lutje. Do thot kërkes, kërkim prej Allahu subhanahu wa taala. Disa përmbajn madhrim siç është kjo. Edhe për këtë ka thonë Ipum Kajimi, Rahimahullah, se është ma evlefshme amë ja të cilën në fillohet namazit. Edhe kjo, duasi që ka komentua edhe vetë Sheikh Muhammadin Nadul Wahabi, ka kuptime madhështore. Fjalla subhanëk Allahumme dhe të thotë të lartësoj ty, o Zotë. Dhe më thonë, o Allah. Kurse subhanë, fjalla subhanë, dhe më thonë arabisht të nëzi, që dhe të thotë me lartësu edhe me pastru Allahun nga zdo e metë që jam veshin kryesat. Me pohu, me besim se Allahun është larkë dhe larkë prej atyre cilsive të mangësis që ja përshkrujnë Allahus. Dhe thëm, me thamë, me lartësu Allahun edhe me pastru prej cilsive të mangësis. E kjo kuptohet bat ashtu si që është vërtetuar me Kur'anin e Sunet, sepse edhe në kët aspekt kanë devju disa grupe, siç janë Mu'tazilitë dhe Xahmitë ve Sahih, të cilët ja mohojn cilësit Allahu subhanahu teala, do të thon duke pretenduar se ajo është lartësim. Do thon kur vijn kur vjen cilësia e dashurisë, ata thon se Allahu Ata e komentojnë se dasuri, dëmë thënë, anim i zemrës ka dikush Edhe kjo nuk i përskruhet Allahu s.p.t. Dëmë thënë, aja është komentimi i ty në Kurse, Allahu s.p.t. ka thënë Dëmë thënë, shumë ajetë të Kurënit, po edhe me një hadith kutësi Kutëtë, se robë jëmë vazhdojnë të më afrohet mua me na file Hatta u hibbe, dëmë thënë, derisa të dua unë E kur të dua, atëherë bëhem syri ti me cilin shikonë, atë dërinë fund. Dëmë thënë, edhe, edhe në shumë ajetë, Allahu ju hibbu sabirinë, Allahu i do durimtarë të kështu me radhë. Dëmë thënë, argumentët shumëta se Allahu do, i do njerëzit e mirë, edhe ata që i bojnë veprat mira, edhe i urenë ata që i bojnë veprat këqia. Dëmë thënë, kërsa ata i mahojnë këto cilësi prea laudhë, duke pretendu se lartësojnë Allahun, të më fënë që mësë mësë se përngjasojnë Allahun me kryesat e ky nuk është lartësim, po kjo është kundrështimi kuronit dhe sunetin edhe kjo është devim sepse masi ata kanë kërku udhëzim prej dikun tjetër e jo prej kuronit dhe sunetit për nga mirit sallallahu aleyhi wasallem atëherë e kanë si, si shpërblim të kësaj kanë marë dhevjimin. Se se cili që kërkon udhëzim dikun tjetër përvecën Kuranën Sunet, a i ka me dhevju. Nuk ka udhëzim përvec udhëzimit të Kuranit dhe të Sunetit me nga mirit sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallam. E kush kapet për këto, a i shpërblehet me udhëzim. Si që ka thënë Allahu Subhanahu wa ta'ala, Wallabdhine, Wallabdhine, Wallabdhine, Zidhne, Zidhne, Zidhne hum huden wë aslahna a'malahum. Dhe thët, ata që janë udhzu, atyre u ashtojmë udhzimin dhe u apërmirsojmë veprat. Ose, dhe më thënë, në jetë të tjera, ku Allah u ka të regu se ata, u emën tebi an hudaje, felaje dillu, alaje shka, dhe më thënë, ku se pason udhzimin tim, aj nuk dhe të devjoj edhe nuk dhe të dëshprojët. Pra, dhe më thënë, aj që pason ullzimin e ardhur prej Allahut, kuranin e dhe sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam, aji është i ullzum. Aji që kërkon tjetër, atëherë, përshkak asaj se kërkon tjetër ullzim, aji shpërblet me devijim. Prandaj, lartësimi i Allahut bëhet ashtu se në ka amësu Allahut në kuran, ose për me sunetit pengamerit të ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Si që ka thënë Allahu, lej se kemi të lihi, shëjë unë, ua huësë se mi o lëbësirë, dhe më thënë, sikur aji nuk është azgja, dhe aji është që shikon bëdë gjënë, dhe më thënë Allahu i ka pëhu cilësit e ti, edhe e ka mëhu për njësimin. Pra, kjo është lefëcimi i vërteti Allahot, që me mëhu zdo për njësim të kryesave me Allahun, ose zdo për njësim të ndënjë cilësit e Allahot me c kurse nikosisht duke ja pohu Allahut cilësit që ai ka thënë për vete sepse kush mundet më informo për Allahun më mirë se vetë Allahu subhanahu wa taala do të thonë në Kur'an. Edhe kush prej krijesave mundet më tregu për Allahun më mirë se sa ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kjo është ky asmadrimi i vërtet i Allahut subhanahu wa taala. Ose lartësimi gjashtëo e med. Kurse fjalla u e bihamdike, dhe më thonë dhe me falenderimin ndaj ty ose me lavdin të ndër. Pra ty të madroj, ty të lartësoj dhe ty të lavdroj. Ashtë kuptimi i këture fjallëve. Do thotë bashkë me lartësimin nga zdojë med, vjenë dhe lavdrimi. Kurse lavdrimi nuk mund të bahët nëse eh Allahu ti mohon ato cilësisë që ka. Nëse mohon se Allahu ka mëshirë, atëherë si mundes që ti më lavdroj Allahun për atë mëshirë? Sepse siç ka thënë Allahu në hadithin e Kutsi, kur thotë robi im Ar-Rahmani Ar-Rahim, un them, më lavdroj robi im. Do të thotë nëse ti përmend këta dy emra që e përmban cilësinë e mëshirës Kurse ata që nuk besojnë Se Allahu ka mëshir Dëmë thënë se nuk e Lafdrojnë Allahum Dë thëtë këtu e, Fjala subhanek Allahumme Pra ty të lartësoj O Allah Edhe të lafdroj ty Pas të e thëtë Uatebara kes muke Pra i Ibekuar është emri jotë Që dë thëtë se me përmendjen E emrit tanë fitohet Bekimi edhe bereqeti Nëse kjo fjala ismuket do të thon emri jot e ka për qëllim emrin e, Allah. Por ka mundësi siç ka thën Sheikh Abadi, Hafidhullah, se është përmend një emër, por është kuptim, është kuptimi për emrat. Thënë, i përket emra, do të thon i madhur është emri jot, do të thotë çdo emër i jot, siç ka thën Allahu Kur'an, "Wa anta tudu ni'mat Allahi", pra nëse e numëroni të mirën e Allahut Lart e Sufaha nuk mundni me përfsi, çdo thot të thotë se tmirat, do të thënë nuk mundni me kaplu ose mi, me me përfunduar numrimin e tmirave të, të Allahut. Edhe wa ta'ala wa ta'ala jadduka, pra e lartë është madhria e e jote. Edhe man fun wala ilaha ghayruk nuk ka ta adhuruar të drejt për vetë sjella. Do thënë fjala la ilaha ghayruk, sikur fjala la ilaha illallah. Për këthimi i drejt, i vetëm, është nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut, ose nuk ka të adhuruar të drejt përveç teje. Sëpse fjala ilah e ka këptimin e fjales ma'bud, dhe më thanë i adhuruar, jo zot, ose kryuës, për i adhuruar. E nëse thotë se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut, e nëse thotë nuk ka të adhuruar përveç Allahut, atëherë këj, është për këthim i gabum ose i rejshëm. Se kjo nuk është të vërtejtë, se të avuruar përvesë Allahut ka të shumët. Mirë për se cili që avuruat përvesë Allahut, është i avuruar gabimistë, ose me pa drejtë. I pa drejtë. Atëherë, i vetëmi avuruar i drejtë, është vetëm kryu e si janë, Allahus. E kjo është duaja e filimit, që i kako këto kuptime madhështore, pranda e ka zgjith Shekh Muhammad ibn al-Dullu Ahabi me kërmend këtë, mirë po ka theksu se kjo është sunnet, pra nuk është rukëm, asë nuk është uajjim i namazit, po pra është sunnet, që të fillohet me ta. Pas ta i thot, e u dhu billahimin e shëjtanir rajim. Dëmë thonë, kjo është fjallat të cilën e thot pas për fundë, pas përpundimit të dua u listiftahit, edhe për para fillimit të ledzimit të surës El Fatiha. Edhe kjo gjithashtu është sunet, është prej sunetet e të namazit, edhe është sunet që të thuhet për para gjithashtu të ledzimit të Kurënit, kur fillon në ledzimin e Kurënit. Edhe kjo dhëtë thot, ma'na e u dhëtë shëkhtë Muhamd ibn Edullu Habi Rahimahullah, e makna a'udhu do thon kuptimi i fjalës a'udhu do thot e'udhu wa altajiu wa a'tasimu bika ya allah do thon kërkoj strehim edhe mbrojtje te ti o allah minash shaitanir rajim do thon prej shajtanit të mallkuar e i mallkuar do thot el matrud el muba'ad ar rahmatillah do thon se ësti për zon i përzanur dhe i larguar prej Mësiresa e Allahut. La yurduni ja fi dini wala fi dunyaya, do të thonë që të mos më dëmtoj në fen ose në dunian time. Pra kjo është kër, kërkim i shtrëhimit tek Allahu, edhe mbrojtjes së Allahut prej shejtanit të mallkuar, të larguar prej mësiresa e Allahut, që ai mos mos më dëmtoj, mos na dëmtoj, do të thonë në çështjet e fesë, do të thonë me dyshim, me besim ose në vepra ose me me citje edhe me largim prej veprave të mira ose afrim edhe futje në veprat e këqija. Edhe gjithashtu që mos dëmtoj në çështjet e dunias, në shëndetin tim ose ose cila do qoft çështje e dunias. Pastaj thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab se ai çfarë të fillon dhe thot Bismillahir Rahmanir Rahim dhe më thënë me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmitë mëshirë uesit. E thët, beraketun westi anë. Dhe më thënë, kjo është për e, bekim, ose për bereqet, dhe kërkim indihmës. Pra me emrin e Allahut kërkoj bekim për kitë vepër, ose me emrin e Allahut kërkoj e, që të mëndihmoj, dhe më thënë, në, në kryerin e kësaj vepre. E, për bismillahin, dhe thëtë nuk ka dyshim Sëna sht pjesë e ajetit në surën Naml, nëse zgjaj, ku thotë inhu min Suleiman wa inhu bismillahirrahmanirrahim, pra kylet është për Suleimanit derst me emrin Allahu të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit. Ky është pjesë e këtij ajeti. Kurse për atëna sht pjesë së cilës sura për vetë suras Teubë Ma e vërteta është se nuk është ajeti se cilës surë, në fillim. E sa i përket surës Fatiha, aty kundrëshimi i djetarve është me imar, se disa thonë se është ajeti i pari surës Fatiha, edhe atëherë, dy ajetet e funit, në më thënë, siratën le dhine në amte alejhim, edhe gajri l'magdubi al alejhin u e leddallin, i bëjnë një ajetë që surja Fatiha tjetë me 7 ajetë, e sepse, Nuk ka dyshim me hadithe dëvërtetume se Surja Fatiha ka 7 ajete. E ata që e banë në bismilajnë një ajet të Surës Fatiha, atërë këto që i përmena i logarisin si një ajet. Edhe me kitë mendim ashtë i botum Kurani i Medines, Mushafi i Medines. Kurse një pjesë e djetarve mendojnë se kë nuk është asë ajet i Surës Fatiha, Toan është si kur në qdo surët jetër është ajetë për me dalu filimin e surës. Edhe argumentojnë me hadithin që e përmendëm disa herë, ku, hadithin Kudësi, ku Allahu ka thanë, ka semtu s-salat e bejni wa bejna abdi në sfejnë, dhe më thanë, namazin e kam da me s-meja dhe robit tim në dy pjesë, dhe filanë, fe idhe qale abdi, Elhamdullillahi Rabbil Alamin, dhe më thanë, kur, Robi jëmë, thotë, alhamdillillahi, rabili alemin, që dëmë thënë, fillon me ajetin e tarë. Edhe, kur të ashtëmi, tre jetë e i përmenë, Allahu sa janë për Allahun, kur sa jetë i katër, thotë, kjo është mësmej e dhe robit tim, atëhet, duhet pa të jetët në beten edhe tre jetët, që, që të jetë mëtë vërdet ndarja e, përgjysme, dëmë thënë, mes Allahut dhe robit. Pra tre jetët e para për Allahun, tre të fundit janë për robin, edhe a يكثر تنست سسوت الله اسمي ورب الطيب باستاي فوت الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحمد لله تم فهم الحمد ثناء و بر حمد دوت لاف دريم او سلاف دي والالف واللام لاستغراق جميع المحامد ادى كتو الف ادى سي سي كما يمسو س ال ان سوبر ستواري اوبو Mirpër po, gjona arabe fjala kjo al që nye do të them ka shumë kuptime. E njona pietinbe, të cilën e përmendin për të për komentimin e surës Fatiha, është për për vsirjen e çdo lloji të lavdis. Do të them të gjitha lavdit i takojnë vetëm Allahut. Kjo është, do të them, hamdi i takon Allahut për <coughs> për çdo gjë. Më thënë për Për zdo e, të mirë Sëpse Allahu ka thënë Vë mabikum min njëme tin Shemin Allah dë Më thënë zdo të mirë që e keni Ose zdo dhënë ti që e keni Aja është vetëm prej Allahum Për andaj Për zdo të mirë Robi dhëtë me falenderu Dhe me lavdru Allahum s.p.t. Kurse Dëmë thënë kjo është Lavdia Kurse falenderimi Fjalla shukër Dhe të thëtë falenderim i mirat e Allahut edhe për ato që ne i perceptojmë si të mira edhe ato që i perceptojmë si të këqija. Pra, eh sukri ose falënderimi bëhet për çdo gjë. A hamdi, lavdija bëhet për të mirat që më i ka dhënë Allahu. Rabbi al-alamin, thotë Sheikh Muhammad ibn Abdul Lahab, ar-Rabb hu al-ma'bud. Domthan Fjalla rab dhe tëtë të zot. E dhe tëtë, vetëm, vetëm aja është i adhuruar, i, i drejtë dhe tëtë. Të. El khali kur razi kur mali kur mutësarrifu mu rabbi gëmi il khalqi bin ni'am. Dhe më thëmë, kjo është kuptimi fjalles rab, dhe tëtë kryuasë i, furnizuasi, sunduasi ose poseduasi, dhe aj që bënë qëka dojën kryesat e ti edhe aj që i ka tëtë, kujdes, çe kujdeset për krijesat, për të gjitha krijesat me vëndti, me të mira. Kurse alamin thot kullu ma si wallahi alam, do të thonë çdo gjë që është çdo gjë përveç Allahut është alam. Wa huwa eh, rabbul jami, kurse Allahu është Zoti i të gjithëve. Do të thonë nuk ka përjashtim për, eh, për askënd. Arrahman fi ala rahman, të cilën perqthem si i gjithmëshirshëm do thot se mshir ai çka mshir të përgjithshme për të gjithë për të gjitha krijesat kurse er rahim mshiruesi rahmetun khasatan bil mu'minin do thot çka mshir të veçantë për besimtarët ne vëhet argumentu dhe argument dëllili qoluhu taala argumenti stjala allahut e lartsuar wa, wa kana bil mu'minina rahima edhai ndaj besntarve është e mësirues. Pra fjala Rahman, ë, do të thënë emri Rahman e ka kuptimin e Atij që ka mësir, do të më thonë që është i mësirshëm. Edhe thuhet i gjithëmësirshëm, do të thonë se është i mësirshëm për të gjithë. Rahim do thot ai që bën mësir, do thot mësirues. Edhe ky emër, këtë emër Allahu ë përmend për besimtartë, si kur në këta jetë. Dëmë thënë aja është mëshire veçantë që Allahu e ka rruajt për për kriesat, për besimtartë të ti në ditën e gjukimit. Si që është vërtetunë në hadith, se për nga meri së dhe Allahu në nësëllum ka thënë që Allahu e ka nda mëshiren e ti në një qëndë pjesë, edhe një pjesë e ka zbrit në tokë, edhe me atë dhe më thënë gjaldronë zdo gja dhe existonë zdo gja në toke në qiej kurse në thënën të kalanë për akhired, dhe më thënë për besimtartë për robrit e ti besimtarë Pasta jeti maliki jo mi din dhe më thënë e, sunduesi i ditës e gjukimit e, Fjala din dhe më thënë e, ka edhe kuptimin e fjales fe edhe kuptimin e fjales gjukim dhe më thënë dita e shpërblimit edhe dënimit e dita e logaritjes. Dëmë thënë, atë ditë, si shëllët që i kërëmën dhe më në dhullë habi, jo mund kullën ju juge, gjëzëa bi amelihi, dëmë thënë, ditën kur se cili shpërbletë si pas veprës të ti, inë kajrën fe kajrën, nëse ka bau mirë atëherë shpërbletë me të mirë, vë inë shërën fe shërën, e nëse ka bau ketë okay, shpërbletë me të keqë. والدليل قوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين عادت ishkanz dita gjikimit thum ma adrake ma youmuddin pastaj prapa edis ishkanz dita gjikimit e jo me latem likun evsul li nefsin sheja domthona dit ku askus per askand nuk posedon asgjë wel amru kullu lillah domfan edhe adit gjith çështja takon vetëm allahut Edhe thotë që këhë Mohamdu Marduluhabi Në hadith nga penjëmerit sallallahu Në nëse në transmetohet se ka than Elkejis u mënda në nefsehu Wa amila li ma ba'de l'meut Wa l'ajgjiz u mënda në nefsehu Hawaha Wa të menna alallahi l'amani I menqër është taj që e nënstron vetën e ti Ose e logarit Vetën e ti Dhe punon për atë Që vjen pas vdekjes Kurse i dështuar është taj njeri që i pason e pshet e ti edhe ka shpresat kota të kallahu kjo si hadith kjo fjallë dhëmë thëmë si hadith nuk është i vërtet sepse në senet ka një transmitues që të quhet i bën e bimërjem edhe aja është i dobet dhëmë thëmë hadith i ti nuk pranohet pra kjo nuk është e vërtetume se e ka thonë për nga meri sallallahu a.sallam mirë për po, si shpreje ashtë mëse e vërtet. Se dëmë thënë, njeri men i mencur ashtaj që e janë nështërën vetë vetën kuronit e sënetit. Dëmë thënë, vepronë si pasësaj që ka urdru kuronit e sënetit, po edhe gjithashtu që e logarit vetë vetën, për atë që ka punon. Dëmë thënë, për se cilin vepër e shikonë se a ka në pajtim me kuronit e sënetit, edhe, si së thotë këtu, edhe punon për pas vdekjes, dhe më thënë bënd vepra të cilat do t'i bëjnë dobi pas vdekjes edhe ruhet për aty në që ka t'i bëjnë dëmë pas vdekjes kurse a i njeri dështuar është a i që i pasën epshet e ti dhe më thënë hec, ka do mas epshet e ti e kalonë këronën e sunetin kurse ka shpresat kota të kallahu si, si që janë të njerës që Nëse dëmë thëmë namazin nuk e falin edhe nuk bajnë asgja për jasaj që i ka urdru Allahu e kur ti këshilojsh përët unë e kam zemrën e mirë mu Allah i kam uncu në, në gjënet dëmë thëmë edhe shpresojnë se ata kanë me hi në gjënat të lë firdozë dëmë thëmë me pengamert kurse për veprave të aty në njerëzve edhe veprave në gjënetit nuk bajnë asgja e këta janë shpresat kota në Allahun e lartësum kurse robi kuptohet n pre lavdaut. Mirpo këto janë spresat kota, do të thonë që njëri arsye tohet me to, justifikohet se thotë kanë zemrën e mirë, edhe unë nuk i bëj keq as kujt, kurse në realitet nuk le të keq e pa bë, edhe nuk ka vepër të mirë të cilën as ti urdhruam që e bën. Edhe ky njeriu nuk ka dyshim se është i dëstum, edhe nuk është i mençur, edhe nuk ja do Dhe më thënë nuk e me ndonë të mirën vëtë vetës Mirë, përsta e jeti Ija ke na'budu ve ija ke nëstein Thotë shekë më amëgën adullahabi Ej, la na'budu gajrak Dhe të thotë nuk adhurojmë askën përveçteje Pra, dhe më thënë a jeti Dhe të thotë vetëm ty të adhurojmë Dhe vetëm për e te i kërkojnë dim Se kur vjen në gjuhën arabe Ajo kundrina për para foljes do të thotë se përkufizohet veprimi vetëm në atë. Do të thonë kur thuhet të adhurojmë ty, kjo është pohim i nivet, do të thonë se ty ta adhurojmë, mirë po, e, nuk është përjashtim se mund të adhurohet edhe dikant tjetër. Kurse kur, kur vjen ty ta adhurojmë, do të thotë se vetëm ty ta adhurojmë dhe askan tjetër. Kështu, prandaj e kanë komentuar të gjithë dhjetard, fjalën je ke na'bud. Edhe thotë se kam din Abdul Lahabi rahimahullah la na'budu ghayrak do thot nuk do të adhuroj maskën për vetesaj ahduu baina al-abdi wa baina rabbih allaa ya'budu illa illaa iyyah do thot kyos si contract mes mes robet do zot te ti se nuk do te adhuroje askan tjetër do thon kur njerit thot vetëm ty të adhuroj ai jae besan allah subhanahu wa taala se nuk do te adhuroj askan tjetër e atëherë ata që e thonën këtë namaz, edhe mas namazit i lutën diku i tjetër, dhe thotë se e thonë besën dhe be Allahut, besën që ja kam donë Allahut së përnë të ala, edhe dhe thotë se ata në namazin e tyne nuk, nuk e kanë të vërtet, dhe më thonë nuk e thonë këtë fjalë, me sinjeritet, për mundohen me mastru Allahum, për e mastrujnë vetën dhe vetë vetën. Edhe, wa ija kënë sëteinë, that Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab ahdu bayna al-abd wa bayna rabbih an la yastaeen bi ahadin ghayr Allah kjo vetëm prej te kërkojm ndihm është marrveshje ose bes mes robit dhe Zotit të tij që mos të kërkojë ndihmë prej askujt tjetër përveç Allahut të Lartësuar kjo do të thonë në sura al-Fatiha Sura Fatiha ka kuptimet shumë të thella. Sot ka dihetar që e kanë komentuar me komente të tjera dhe të ndryshme. Në Suren Fatiha përmenden, do të thënë, në ajetin e parë përmenden dy emra prej emrave të Rububijes. Do të thënë Elhamdu lillahi, do të thotë lavdia i takon Allahut, Rabb, Rabbi alamin, do të thënë Zoti i botërave. Pastaj, dy emra që të regojnë cilësit Allahut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dhe më thanë, të cilat japin e, shpres për robin. Pastaj, një emrë tjetër që është malik i jo midin, dhe më thanë, sëndu e si ditës së gjukimit, që i fut robit frik. Ajeti i parë gjithashtu është për kujtim, për dasurin dhe Allahut së panatala, sepse aje që falenderohet, edhe që lafdrohet me të mira, dhe më thanë, aje është që të ka thanë të mira, Edhe kjo është e, stytje për të pasë dasurin dhe Allahut Ajeti 2 të më thëmë si së thamë je pëshpres në mëshiren e Allahut Edhe ajeti 3 të futë frikë për gjykimin edhe dënimin e Allahut Atëherë në ajetin e 4, Robi thotë vëthëm ty të avuroj Pra në bazë të kësaj dasurin dhe të e dhe shpresës që kam në shpërblimin tanë edhe frikës që e kam prejdenimit të tëmë, unë vetëm ty të adhuroj. Mirë për këtë, adhurim gjithashtu, vetëm prejte e kërkoj ndim. Atëher, ihdina sirat al-mustakim, dhe më thënë, u dhëzona në rrugën e drejt. U dhëzona, do të thot, si së thot Sheikë Mohamed ibn Abdulluhabi, dullena, wa ershidna, wa thëbbitna. Në i sëqaro, dhe në të rego, na tregon rrugën e vërtetë dhe na përforco mten. Do të thonë sepse udhëzimi ka dy llojes, udhëzim i mësimit, do të më thonë edhe udhëzim i shërimit, edhe udhëzim i suksesit. Do të thonë e i pari është, do të thonë udhëzim që vjen prej Allahut, do të thonë përmes Kuranit edhe përmes dërgimit të librave dhe dërgimit të pejgamberve, që Allahu ja ka dërguar popujve. Këtë ullëzime bëjnë edhe pengamertë, dhe më thënë e sëjarojnë të vërtetën, po edhe pasu e si të pengamerve, ose trasikimtar të, të pengamerve djetartë, edhe ata që kanë pësu të djetartë, u asëjarojnë njerëzve të vërtetën. Kjo është njëni loj i ullëzimit. Kurse tjetëri loj i ullëzimit, është suksesi për të ndjek ullëzimin, për të ndjek rrugën e drejtë, edhe kjo vjenë vetën pre E ne, kur kërkojmë namaz, me këtë surë, i hdina, më thënë naudhëzë, atëherë kërkojmë përë Allahot që të nëjë bëhe qartë rrugën e drejtë, edhe rrugën e të vërtetës, edhe të në mundësojë të pasojmë ata. Edhe gjithashtu, atë që e pasojmë, të në përforcojën ta. Pra, si që ka thëmë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, në duanët i, Allahume erinil haqqa haqqan për zuknit tibëa dhe më thënë Allah ma, ma trego të vërtetën si të vërtet dhe më thënë që ta një si të vërtet edhe ma mundëso që ta pasoj atër dhe më thënë këtë janë kërkim të, të dy lojëve të udhëzimit prej Allahut s'pënë t'ala është sirat dhe më thënë rruga është islami disa djetarë kanë thënë është pëngameri sallallahu alaihi sallam disa kanë th Disa kanë thënë është Kurani e Sunnetit, disa kanë thënë është Sunneti. Siç e përmendëm vetë herë, të gjitha janë pak se rruga e drejtë që çon te Allahu subhanahu wa taala, vetë problemi i tij, të Zotit Allah, Allahut, është vetëm Islami. Allahu ka thënë inna dinana indallahi al-islam. Profesia e pranuar tek Allahu është Islami. Edhe ka thënë Allahu emenne bi ghaire al-islam dinan falan yuqbala minhu. Er kus kërkon të e tjetër përvec islamit, ajo nuk do të pranojt për e ti, vahua fil akhira timin al-khasirin, kurse në akhira të do tjetë i, i humbur, i dishprum. Islami është rruga e vetme, kurse të gjitha këtë tjera që janë përmenë Kurani, ose suneti, ose i dërguari, sallallahu aleyhi sallam, ose sahabët që si janë përmenë në Bëbekri dhe Omeri, janë u dhërëfyjës për në këtë rrugës e u vëzues, ka shumë, kjo rrug e drejtë el mustaqim elli la iwajafih do të thon e drejt ashtu atë në të cilën nuk ka lakesa do të thon kjo është rruga më e sigurt edhe më e shkurt për arrit të arritur deri te Allahu ose deri te shpërbimi i Allahut ë mirëpohasim kjo rrug as pak e vështirë siç ka thën Ibn Qayyim rahimahullah do të thon kjo është kuptimi i fjalvëti se Ndjekja e rrugës së drejt është e vështirë Edhe kundrështarët janë të sundë Prandaj Allahu ka përmend diska tjetër Qina jep nguslim, ose kurajo, ose përkrahje Përta ndjekë kitë rrugë Se thëtë sirapa ledhine në am të alejhim Dëmë thërë në natë rrugën e drejt Dhe rrugën e atyrëve të cilve ti u ke vëndë të mira I ke begatu me të mira, me gunti kjo t'jep ty vullnet me dit se at rrug e kanë ditë ata njerëz të cilëve Allahu u ka dhënë berati e të cilët i ka i ka treguar Allahu në tjetër ajet ku thotë humen yuti illaha war rasul do mfan kus i bindet Allahut vetë dërguarit fa ulaika ma al ladhina an'ama Allahu aleihim do mfan ta atillot do të jenë me ata të cilëve Allahu të cilët Allahu i ka i ka begatu me të mira minan nabijin was sidiqin was suhadai was salihin et e cilet janë pejgamberët e sinqertit, dëshmorët edhe njerëzit e mirë wa hasuna ulaika rafiqa edhe sa shoqërues i mirë janë ata. Domethën kur e di se at rrugë të cilën ti e hec e kanë hec këta njerëz që i ka përshkruajtur Allah subhanahu wa taala edhe thot se ata janë shoqërues i mëij mirë qatereti, do të them përforcohesh për ta ndjekur këto rrugë sepse dukesh se je i vetëm ose i pak me numër të vogël, do thotë. E përveç se sa rruga nuk ka tjetër rrug përveç se është devijim edhe skatrim. Prandaj përveç asaj që kërkojmë për Allahut të na udhzojmë këto rrugë drejt, kërkojmë e përforcojmë këtë kërkesë dhe këtë lutje duke kërku mbrojtje edhe prej rrugëve tjera që janë thot ghairel magdhubi alehim jo do thon rrugën ta tyre ndaj të cilë, do thon të cilët kundërvet e kanë tërheq hidhrim e ata padyshim janë si futut thot uh, sayykh muhammed ibn abdullah wahab wa humu lyehud ma'hum ilmun wa lam ya'malu bihi do thon ata janë si futut se ata kanë pas detyri dhe s'kan vepruse pas saj Nësë e lullaha e një gjenni bëke tariqa hum Dëmë thënë e lusim Allahun që të të largoj për e rrugës së tyre Vële të dalin asë në rrugën e të humburve, të dëvjuarve Thëtë vë humun nësara e ata janë të krishteret Ia abudun Allahë ala gjahlin vë dalel Dëmë thënë se ata e adhurojnë Allahun me një randës dhe dëvjim Nësë e lullaha e një gjenni bëke tariqa hum E Lus, lusim Allahun që të të largohi për e rrugës së tyre. Dëmë thënë, këto janë rrugët e shumë të atë devimit, janë për njanën për këtine dy shkacheve, ose për shkak, ose ndovë të dikush që ka diturri edhe nuk vepranë si pasasaj diturije, ose të dikush që do me bërë diçka, për nuk ka diturri për ata dhe devijan. Në thëtë argumenti për rrugën e të devijuarve është, Ajeti fjale Adha o të lartësuar, Kull, hëllë në nëbbi u kumbin e kësërin e e mële, Thuaj, a doni t'ju të regoj për ata që i kanë veprat më të humbura. Elëdhin e dallë sajuhum fil hajatit dunja, të cilve, të cilve veprimi i tyre u ka dëstua, se u ka devju në jetën e dunjas, në jetën e kësaj bote. Wa hum, jahsebune, enne hum juhsinu në suna, kurse ata mendojnë se janë duke bërë mirë. Sigur kristert, sigur shumë tjera grupe do thotë bajnë shumë vepra dhe mendojnë se po bajnë mirë, mirë po në fakt rruga e tyre të cilën e kanë zhdevë edhe veprat që i bajnë janë devijim. Edhe kjo tregon ë, domethënë duhet me ja përkujtu secilit musliman ky ajet Së sa është më rëndësishmë, mësimi i të vërtetës. Së si mundet njëri me kuptou rrugën e drejtë, rrugën e pejgamberëve, edhe të sinqertit edhe këto më radhë, rrugën që çon njerëzit simunat me ditë, nëse nuk mëson, nëse nuk e, nëse nuk e mëson atë rrugë prej burimit që i ka ardhur prej, do të them, të cilën ia ka prur Allahu subhanahu wa taala ajë në Kur'an edhe pejgamberi i ti. tij. Ose, si të thët, në hadithin pak më vonë që e përmenë Shekhu Rahimahullah, si më nësh ti me kuptu se cile ashtaj grupi që është i shpëtu në mesin e atyne grupeve të shumë të adhëvjuara, nëse ti nuk e bëson udhëzimin edhe nuk e bëson të vërtejten. E thëtë Shekhu Mohammed ibn Abdullu Wahabi Rahimahullah, wal hadithu anhu sallallahu aleyhu vësallem, edhe në hadithin të pengamërit sallallahu në sëllem thuhet në më thënë edhe kjo është argument për këto për kuptimin e këti ajeti që e komentum ka thënë pengamërit sallallahu në sëllem letet të biunë në sunen e men të bëllekum haf velkud dhe tibilkud dhe do thër dhe ti ndyqni traditat e atyre që ishin para jush plan pas plan dhe hëtta le u dhekha luh jo për dëb lë dëxhltumuh derisa ata hinë në saatat në vrimën e parducës do të hyni edhe ju pas dyre sahabët kanë thënë ja rasul allah eljudë wan nasara do thonë a kërpër oi dërguar i allahut a kërpër për çëllim cifotë të bet kristerët kale faman do thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ka kush do thonë kush ka çën tjetër para jus do thonë popullive përveç që futëve dhe krishterëve, dhe pa dyshim se musliman dhe t'i djekin që futëve dhe krishterë, edhe në lanje të fejës i kanë djek, po edhe në devimet që i kanë futën fejë, i kanë djek që futët edhe krishterët, edhe mund është nëse i studion bidatet edhe devimet, dhe më thanë ndoshta për 99% për e tyre gjenë e, roje nëse e bazën në fete popujve të më përshëm. Edhe kjo të regonë se kur lutë është ti në namaz me kita jet, kjo të regonë se duhet me kuptu se ti si musliman njën rëzikë, se nuk ba të fjalë për ti kanë tjetër, dhe më thanë për jahuditë dhe krise, kër e lezonë, e largonë prej rrugës atyne ndajtë të cilve je hidhru ti ozot, edhe prej rrugës atyre që kanë devju, mos më ndo se kjo është vetëm mohabet për dikam tjetër. Po kjo është rrezik për e, për vet musliman se ë do të thënë edhe në mesin e muslimanëve ka ata tillë që kanë detyri, edhe nuk punojnë sipas asaj, edhe ka ata tillë që bajnë vepra mirë por i vojnë pa detyri edhe me devijim. E prandaj ka ndodha ajo që e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër që e përmend Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ku thët iftarakatil jahudu ala ihda wa sëbjina firka dhe më thënë që futët janë përca në shtadjet e një grupë waftarakatil nësara ala thalathin wa sëbjina firka ku thët krishterat janë përca në shtadjet e djë grupë wa së tëftariku hadhihi lëmme ala thalathin wa sëbjina firka kurse kjo me të do të përqarët në 73 grupe, kullu hafin nëri illa wahide, të gjitha janë për gjëhenem, për zjarë, përveç njanit. Dëmë thënë, vetëm, një grupe është taj që është i shpëtun për zjarët gjëhenemit. Kullë në menhjeja rasulë Allah, thëtë sahabët kanë thënë, qëli është taj grupe i dërguari Allahut, qëllë men kane ala mithlima anë alaihi, u ashabi do të thon ai është grup që e ndjek ket rrugë të cilën e ndjek unë dhe sahabët e mi. E prandaj do të thon njeriu duhet mu interesu për udhëzimin edhe më, më mësu udhëzimin sepse eh duhet ta di se cilat janë rrugat që e ka ndjek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët e, e tij se kuptohet që se cili grup për këtyne 72-ve që i kanë bazat 72-ve dhe, dhe pse sot numri i tyre ka mëri ndoshta me dhjetra, cindra her e, më shumë mirë për po, baza e këtyne, të gjitha këtyne grupeve janë 72 grupe edhe baza e njanit grup që pëtume është ta e njanit që për nga meri sallallahu janë ata që e pasojn rrugën të cilën e ndjekun dhe sahabët e mi. Prandaj, ja si mundesh më e kuptu se kush janë ai grup, duke mësu fen, duke e kuptu fen, do të thënë duke i kuptuar argumentet. Se secili thotë unë ndjek Kur'anin në Sunetin, secili thotë unë ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve, mirë po, nuk është e vërtet, do të thënë nuk është i vërtet pretendimi i secilit. Do të thënë nëse e ka ku ndrështim në veprat e tyne, fjalla është të njajt, dhe më thënë se fjalla e dikujt nuk është të vërtet. Atëherë, si mund është ti me kuptuket, duke kuptu fen, duke e mësu fen. Kjo është rruga e vetme, kurse pas mësimit, pasan edhe vepra. Dhe më thënë, duhet pa tjetër, me vepru si pas asaj diturie për të largu, dhe thëtë prej të dyja këtyne rrugëve të devijimit. Pra... Përmendëm tre prej rukneve të namazit, të këthejhemi më temën. Rukni i trejtë që përmendët këtu është të lezimi surës Fatiha, edhe aty nuk ka bod alim autori Rahimahullah, nuk, nuk i ka përmen për kanë është rukën, që do të thotë që i përfësin të gjithë, dhe më thanë, e përfësin edhe atë që falet vetë, edhe imamin, edhe gjematin. Pra, se cili duhet me ledzu surën Fatiha, sepse për nga meri sallallahu njën sallim ka than, la salat e li mellim jakra bi Fatiha til kitab, nuk ka namaz, aj që nuk e ledzon surën Fatiha, edhe ledzimi surës Fatiha është rukën për se cilin rekat, pa për jashtim, edhe për se cilin që falit. Edhe nëse është gjemat, edhe në namaz ku ledzohet paza, edhe në namazet që ledzohet Mezan. Edhe megjithëse disa kanë thënë e, disa pediatarëve të mndłej do të thotë kanë thënë se kur lexohet Mezan nuk është rrukëm, mirë po, përgjithësia, përgjithësimi i këtij hadithi e përfshin edhe edhe kur lexohet Mezan, nuk ka përjashtim. Ka një rast që dodhë, e, kër ka ndodhur kur ka lexuar diku sëpër sahabëve bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe mas këryris namazit, ka thonë një për një nga njëri sër Allah, nësërëm kush ledzoj me mu, edhe është që njëni ka thonë um, ka thonë mos, mos ledzot, dhe në thonë mos e banë më aket, përveç illa në të këra bi ummi l-kitab, dhe në thonë përveç se ta ledzosh pra ummi l-kitab dhe tëtë nanën e librit, aja është një prejimrave të surës Fatiha, ose si pas një transmetimi, bi Fatiha të i l-kitab, dhe në thonë Dhe më fëmë në hapje në librit Pra këte janë imrat e surës Fatihah Dhe thët, kjo është argument se Nësë cilin namaz duhet të lezohet surja Fatihah Dhe argumentet tjera që i kanë përmen djetart Në dersin tjetër, edhe të fundit insha Allah Vashdojmë edhe me rukën e tjera Dhe të terin fund këti librit sheikh Muhammed Bërnati Luhabit Wallahu alemu wa sallallahu wa sallam ala abduhi wa rasulihi në bina Muhammed